Професорка Мак сердито перхнула. «А ж, усі святкують, звичайно», – мовила вона нетерпляча. «Годилося б бути обережнішими. Але ж ні. Навіть магли помітили, що тут щось діється. Про це повідомляли у їхніх новинах». Вона кивнула головою, а в бік темного вікна вітальні дурслі. Я сама чула. Совині з Грай, з Зори Пади. Ну, не такі вже вони й дурні. Мусили щось помітити. З Зори Пади в Кенті? Хто б це зробив? Як не дідало з Дігл. Йому завжди клепки бракувало. Вони не винні, лагідно сказав Дамблдор. Цілих одинадцять років ми майже нічого не святкували. Та я знаю, роздратовано буркнула професорка МакГонегел. Але ж не можна втрачати голову. А всі такі безтурботні, повибігали серед білого дня на вулиці, навіть не замаскувалися під маклів і плещуть язиками. Тут вона скоса блимнула на Дамблдора. Наче сподівалася щось почути. Але той мовчав. Тож їй довелося говорити знову. Ото була б оказія, якби саме того дня, коли, здається, нарешті зникнув відомо хто про нас довідалися магли. Сподіваюся, Дамблдоре, він справді відійшов? Начебто так, відповів Дамблдор. Маємо бути вдячними. Може, бажаєте лимонного шарбету? Чого? Лимонного шарбету? Ну, це такі маглівські солодощі, які мені дуже смакують. Ні, дякую, сухо відповіла професорка МакГонеґел, мовби не тіючи, що нині не до лимонних шарбетів. А тож, навіть якщо і справді відійшов відомо хто, пані професорко, чи не годилося б вам такій розумній особі називати його на ім'я? Що то за безглузде відомо хто? Я вже 11 років переконую всіх називати його справжнім ім'ям. Волдеморт. Професорка МакГонегелл. Здригнулася. Але Дамблдор, що саме розпаковував лимонний шарбет, цього, начебто, не помітив. Ми тільки заплутуємо все, кажучи, відомо хто. Я ніколи не бачив жодної причини, чому ми повинні боятися вимовляти ім'я Волдеморта. Я знаю, що вам можна не боятися. Водночас і сердито, і захоплено, сказала професорка МакГонегел. Але ж ви інакші. Усі знають, що відомо, ну гаразд, Волдеморт боявся тільки вас. Ну, ви мені лестите, мовив спокійно Дамблдор. Волдеморт мав силу, якої я ніколи не матиму. «Тільки тому, що ви надто шляхетні, щоб скористатися нею». «Добре, що зараз темно. Я ще ніколи так не червонів, відколи мадам Помфрі похвалила мій новий капелюх». Професорка МакГонегел гостро ззиркнула на Дамблдора і сказала, Совице ще дрібниці». А от знаєте, які чутки тут літають? Знаєте, про що всі говорять? Чому він зник? Що його врешті зупинило? Професорка МакГонегел, здавалося, підійшла до теми, яку прагнула обговорити і задля якої висиділа цілісінький день на твердому холодному морі. Бо ні кицька, ні жінка, не могли б так пронизливо вп'ястися очима в Дамблдора. Було очевидно, що